Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu. Qardaş, bəzi adamlar deyirlər ki, siz tövbə etməyincə sizinlə oturub durmayacaq və sizi qəbul etməyəcəklər. Çünki siz vaxt ilə xəvariclərlə oturub durmusunuz. Buna görə də tövbə etməlisiniz. Buna necə cavab verə bilərsiz? Aleykumussalam və rahmetullah və bərəkətu. Əziz müsəlmanlar, hamınıza eləcə də özünə Allahdan qorxmağa nəsihət edirəm. Əvvəla kiminsə bizimlə dost və ya düşmən olması, bu aramızdə yaxşı söz söyləməsi və ya ünvanımıza tənqidlər yağdırması bizi nəraat eləmir. Buna görə Allahın bizə olan münasibəti dəyişən deyil. Bu xüsusda Peyğəmbərmiz s.a.v. demişdir. Əgər bütün ümmət yığışıb sənə xeyir vermək istəsə, Allahın sənin lehini yazdığından başqa sənə bir xeyir verə bilməzlər. Eləcə də, əgər bütün ümmət yıqışıb sənə bir zərər yetirmək istəsə, Allahın sənin əleyhinə yazdığından başqa sənə bir zərər yetirə bilməzlər. Artıq qələmlər qaldırılmış, səyifələr də qurumuşdur. İbn Rəci İbrəhim Allah bu hədisin şərhində deyir ki, sələflərdən biri, sıxıntı içində olan mömin qardaşına belə bir məktub yazır. Əgər Allah sənin yanında olsa, kimsə nə zərər yetirə bilər? Yox, əgər Allah sənə qarşı olarsa, onda kimsə sənə kömək edə bilər. Bu hədisdən başa düşülür ki, Allahın bizə dost olması yetər. Bizim Allahdan diləyimiz budur ki, Allah bizim günahlarımızı bağışlasın. Bizə rəhmətçin. Dost etdiyi kimsələr arasında bizi də özünə dost etsin. Bizi Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sadiq dostlarından etsin. Onun hovuzunun başında toplaşan və əl-ələ verib cənnətə daxil olan müəminlərin cərgəsinə daxil etsin. Tövbə etmək məsələsinə gəlincə, keçən sualan cavabında dedik, bir daha təkrar edirik. Qoy desinlər görək, Nədən tövbə etməliyik? Son iki il ərzində barəmizdəki hər bir şübhəyə dəlil-sübutla cavab vermişik. Bundan sonra da hər bir şübhəyə cavab verməyə hazırıq. Başa düşənlər başa düşür. Başa düşmək istəməyən inatkarlar isə bu fitnədən qabaq da başa düşmək istəmirdilər. Uzun illər keçirdikləri sələf toplantılarının Heç birinə bizi dəvət etməyiblər. Məyər o illər ərzində də biz xavariciydik, Allah bulara hidayət versin. Bir dənə dəlil qoysunlar ortaya görək, harada biz xavariclərlə oturmuşuq? Onlar dövlət başsının kafir olduğunu və ya hakimiyyəti devirməyin caiz olduğunu və ya başqa buna bənzər xavariclərə xas əqidəni Ortaya qoyublar, biz də bununla razılaşmışıq. Yaxud onların cavabını verməyib susmuşuq. Oçı qaldı xavaricilərlə oturub durmaq məsələsindən. Bunun cavabı belədir. Xavaricilərlə oturmağın bir neçə məqsədi ola bilər. Birincisi, onları islah etmək məqsədidir. Necə ki, Əli ibnəmi -Əl Talib, radiyallahu anhın, İbn-i Abbas radiyallahu anımanı xavarizlərlə münaqişə etmək üçün onların yanına göndərmişdir. İkinci məqsəd, onlar məsləhət istədikdə onlara məsləhət verməkdir. Necə ki, Həccəzin dövründə İbn-i qoşulmuş xavarizlər, Həsən-ül Basrinin yanına gəlib ondan Həccəzə qarşı vuruşmaq barədə fitfa istəyirlər. O da bunu onlara qətiyyətlə qadağan edir. Həsənül Basri, rəhiməhullah, qapıdakı xidmətçisinə demir ki, qov onları, mən onlarla oturmaq istəmirəm. Əksinə, imkan yaradır ki, onlar şübhələrini ortaya qoysunlar. İndi nə deyək? Deyək ki, Həsənül Basri kim böyük alim xavarizdir, çünki xavarizlərə povod verib ki, gəlib onun evində ondan məsləhət alırlar. Bunu deyən adam, əlbəttə ki, zahildir və sələflərin islah metodlarından 3 Üçüncü məqsəd Xəvaris fikrində olan adamların sələf alimlərinin xutbələrində və ya dərslərində iştirak etməsidir. Əgər tarixə baxsaz, görərsiz ki, yüzlərlə belə hadisə olub və alimlər onları öz məzlislərindən qovmayıblar. Müasir alimlərdən İbn-i Hüseymə Rahiməhullah öz məscidində dərslər verərkən, məscidin az qala yarısı ixvan fikirli cavanlar olurdu. Lakin, bu müdri alim onları məsciddən qovmurdu və ya dərs əsnasında ədəbsizlik edib onlara atmazalar atmırdı. Yalnız dəlil-subutla onları islah etməyə çalışırdı. Onun müasirlərindən olmuş Şeyh İb-Bas, şeyx Albani, Şeyh Forzan, Şeyh Abbad və digərləri ona etiraz edib demirdilər ki, bu nədir? Sənin dəhslərində ixvanlar iştirak edir. Qov onları məhsiddən. Onlar gəlib sənə salam verdikdə salamlarını alma, yoxsa biz də səndən salamı kəsərik. Biz də qardaşlar, həmsinin, sahabələrin və onlardan sonra gələn sələflərin yoluna müvafiq olaraq Xawaris kirli insanlarla oturub durmaqda məqsədimiz ancaq onları islah etmək olub. İndi deyin görə biz nəyə görə tövbə etməliyik? Qoy bu Cəfəngiyatları danışan adamlar Əlib nəbi Talibin, İbn Abbasın və onların rəyinə muvafiq olan sahabelərin hamısı radiyallahu anhum. Həbələ Həsənəl-Basri və İbnü Səmin kimi böyük alimlərin rahimehullah. Yanlış metod seçdiyini ispat eləsinlər. Sonda hamızın adından Allaha dua edir, deyirik. Allahım, bizi həm ayaq üstü olduğumuz, həm oturduğumuz, həm də uzandığımız halda İslam dini ilə mühafizə ed. Düşməni və pahalı bizə qarşı sevindirmə. Allahım, xəzinəsi sənin əlində olan xeyri səndən istəyir, Və xəzinəsi sənin əlində olan şəhərdən sənə sığınırıq. Sübhanecə Allahumma və bi hamdik. Aşhədü əl-lə iləhə illə ənt, əstəğfirüka və atubu ileyk.